מזמור קי"ח הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראה ה' כי לעולם חסדו. מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא, ה' לי לא אירא.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 סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם אדוני כי עמילם. דחו דעתני לנפול ואדוני עזרני עוזי וזמרתיה ויהי לי לשועה. קול רינה וישועה באוהלי צדיקים ימין אדוני עשה חיל ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה, יסור יסרניה, ולמוות לא נתנני, פתחו לי שערי צדק, אבובם אודיה, זה השער לאדוני, צדיקים יבוא ובוא. עודך כי עניתני, ותהי לי לשועה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היום עשה אדוני, נדילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני, ברכלוכם מבית אדוני. אל אדוני ויער לנו, אשרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. אלי אתה ועודקה, אלוהי ארוממכה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.